Коли минув цей термін, вона справді розчинила двері своєї спальні, наготувавшись принести себе в жертву спокутування гріхів. І Ауреліано II побачив найпрекраснішу в світі жінку з очима зляканої лані і довгим волоссям мідяного кольору, розсипаним на подушці. Зачарований цим видовищем, він не відразу зауважив, що Фернанда вбралася в білу сорочку аж до кісточок, з довгими рукавами, і великим, круглим, майстерно обкиданим отворотом на рівні живота. Ауреляно другий не міг утриматись від сміху. «Зроду не бачив нічого непристойнішого», – вигукнув він, зареготавши на весь будинок. «Я взяв за себе черницю». Через місяць, так і не домігшись від дружини, що вона скинула з себе білу сорочку, він подався фотографувати Петру Котис в оборі королеви. Згодом, коли йому вдалося повернути Фернанду в дім, вона в запалі примирення поступилася його бажанню, але не зуміла дати йому того заспокоєння, про яке він мріяв, вирушаючи шукати її до міста тридцяти двох З нею він знайшов тільки почуття глибокого розпачу. Якось ось вночі, незадовго перед тим, як народився їхній первісток, Фернанда зрозуміла, що її чоловік потай від неї повернувся до ліжка Петри Котес. «Це правда», – зізнався він, – і пояснив тоном цілковитого самозречення. «Я змушений так учинити, щоб і далі плодилася худоба». Звісно, минув якийсь час, перш ніж вона повірила такому незвичайному поясненню. Та коли Ауреліану другий врешті домігся цього, подавши їй докази, які здавалися неспростовними, Фернанда зажадала від нього тільки одного – обіцянки, що він не дозволить собі померти в коханченому ліжку. І вони жили далі в трьох, не заважаючи одне одному. Ауреліану II був послужливий і ніжний з обома. Петра Котес тішилася своєю перемогою. А Фернанда вдавала, що не знає правди. Та хоч і з чоловіком Фернанда й уклала угоду, це не допомогло їй війти в родину Буендія. Марно Урсула просила її викинути чорний вовняний капот, який Фернанда надягала кожен раз уранці, якщо вночі їй доводилося виконувати подружній обов'язок. Про цей капот уже перешіптувалися сусіди. Так само не змогла Урсула примусити Фернанду користуватися купальною та вбиральнею, і вмовити її продати золотий горщик полковникові Ауреліано Боендіа на матеріал для золотих рибок. Амаранту дратували неправильна Фернандена вимова та звичка вживати ефемізми, і вона завжди розмовляла з нею якоюсь незрозумілою мовою. Вофонафа нафа із фі шофо «Власними лайфономхо». Якось розсердившись явну насмішку, Фернанда захотіла достеменно знати, що ж усе таке Амаранта каже. І та відповіла їй без ефемізмів. «Та кажу, що ти з тих, хто плутає зади з великим постом». Відтоді вони більше не перемовилися й словом. А в разі крайньої необхідності спілкуватися за допомогою цедулок або через когось. Незважаючи на одверту ворожість до неї чоловікової родини, Фернанда не відмовилася від наміру прищепити Буендія благородні традиції своїх предків. Вона покінчила зі звичкою їсти на кухні, коли кому заманеться, і зобов'язала з'являтися в суворо визначений час до їдальні за великий стіл, накритий білою скатертиною і заставлений канделябрами та сріблом. Нововведена урочистість процесу їжі, який Урсула завжди вважала однією з найзвичайнісінських справ повсякденного життя, створила в будинку таку нестерпно добропристойну атмосферу, що проти неї повстав навіть мовчазний Хосе Аркадіо ІІ. Однак новий порядок переміг, як і друге нововведення – обов'язково молитися перед вечерею. Це привернуло увагу сусідів. І невдовзі поширилася чутка, що боєнгі осідають за сіл не як інші смертні, і перетворили трапезу у відправу. Навіть урсулині забобони, породжені радше миттєвим натхненням, аніж традиціями, увійшли в суперечність із назавжди визначеними і твердо розписаними для кожного окремого випадку забобонами, успадкованими Фернандою від батьків.